Alla församlingar inriktet ner. det bra. Vi att <laughs> det är klar på. Ja, man ska se fram <laughs> det här. Det är det som vi kostar. Absolut. Ja. Det är inte sa i pålyssningen som jag tänkte på, det är att vi det här från veckan, att vi, vi kommer att ha en sån här period av 40 dagar om böden vi det är vi börjar det Det på dörren. Man kan skriva upp vilken dag man vill be. Och då så rekommendationen är att vi ber. Om man skriver så tar man en timme när man ber för församlingen och för det vi står i och för Luleå och för människor som vi har runt omkring och sådär. Och helt enkelt för att öka arbetet i församlingen. Var det har alltid varit intressant att se att i de perioderna så, så har Gud gjort saker. Och när vi har tagit med i er som församling så, så, så är det åtagligt att det händer mer när vi möter i gudstjänster och hemgrupper och det, att det blir ett annat flöde från och från Gud när vi helt enkelt ber mer. Och det behöver man, alltså vi, vi behöver höra såna här grejer så ökar vi bönestödet, bönestrycket och så får vi påminna oss om att vi behöver komma tillbaka till det där. Jag tror att vi är, liksom såna här, vi är lite olika, olika typer av, av människor. En del är sådana som menar, har man börjat med något så då gör man det helt enkelt. Om man ger tillgänglighet så då ger man varje månad. Och det, är det är om vem man en tid i ena dagen gör man det i vilket väder som helst oavsett så som händer, och så läser man sin bibel och sådär eh, Teresa är en sådan person som har eh, man kommit in i något som är bra och fungerar på, då, och då och, håller <går> <går> det håller det är andra som, med som med mera, behöver mera, det behöver påminna, så att man är går in och sin det och så och så och och och där kanske dem som och, och, uppmanras och, uppmanras och uppmanras att ta Så att det här blir en när jag får också påminna mig och ta talksdag tidning in i någon det här. Att det är för försammanningen och det är för olika slatskap. Det man kommer tillbaka till också skriver det lika ja. med Det är ju och på jag vill be om. Församling. Jag har om. i En, en annan det jag valde den att typen är att. Det alltså är som. man ju Vi den i en annan annan det de är många människor som står hängda eller är anländda här för att tillgå det stugliga leder Människor som att att att vi vill ha en och om och sånt som är olika. Det är faktiskt att kan olika människor och olika Men det är så som att det är några utvecklningar som är men för att det, det finns så många, många mer val att göra och när min säga, om vi backar, när min farfars far han växte upp så han hade inte så många val att göra i livet han, han kunde välja att Alltså, han hade egentligen bara ett val. Det var att försöka överleva. <laughs> och det, förutsättningen var att jobba där på, på gården. Där där, man, där där han fanns och där han levde. Alltså, det var två kor och några får och några hönor. Och så skogsskifte. Och så jobba och leva med det. Och så de val man kan göra. Det. Ska vi ha björkved eller tallved idag? Det är väl <laughs> ungefär det, det han hade att välja på. Sen börjar det hända någonting på... Under 1900-talet, så, så på 40-talet någon gång, då, då startade han ett byggföretag. För då började människor bygga hus. Då kunde man välja bort det här bondekulturen, för man kunde börja jobba i gruvan. Och så hade man pengar, så man kunde köpa och betala ett hus. och genast fick man börja välja på ett annat sätt. Och 1900-talet så, så talade man väldigt mycket om eh, rättigheter. Att, att göra det som var rätt och riktigt. Och även i församlingslivet så speglas det. som Min farfar, han var ju då äldste i Pingstförsamlingen. Men det det handlar väldigt mycket om att göra det som var rätt och riktigt. Att ta rätt val och göra rätt. Och när man, mycket av förkunnelsen handlade om vad som var rätt och vad som var fel. Alltså för, för i, i vår församling hade vi rätt. Och den andra församlingen i byn hade fel, naturligtvis, eftersom vi hade rätt. Så för att vara med i pingstkyrkan så hade man rätt, och om man var med i missionsyrkan så hade man eh, fel. <laughs> Ungefär så resonerade man. Nu överdriver jag lite grann, förstås, men, men det var så. Så farfar han var, han var med i Pingsförsamlingen och, och hans bröder var med i missionsyrkan. De för, förstås respekterade varandras tro, men. Eh, de hade inte rätt allihopa utan det var ju den här ja, om man var medlem där så ja, det var väldigt tydligt så här, och en tro, trohet i det man stod i om man var socialdemokrat så var man verkligen övertygad och hävdade sin röst väldigt tydligt förstås blev man då frälst, så då, var, då kunde man liksom inte riktigt hävda vissa saker lika tydligt. Men, men man var väldigt tydlig, för vissa saker var rätt och andra var fel. Eh. När min pappa eh, kom in i bilden, då, då började det, alltså, det började luckras upp mer och mer. Alltså så, så den generationen som är min pappa, alltså de människor som är 70 års ålder nu, de är ju fostrade i det här vad som är rätt och vad som är fel. Men man har ju fått göra ännu fler val. Men absolut inte lika många val som, som i våran generation. Eller framför allt de som då är våra barn här nu som är tonåringar och, och, och ännu yngre. För det, det är så oerhört mycket att välja på. Menar, vi, ska, vi tänkte vi ska se på tv igår. En film alltså Hur många saker finns det Att välja på igen alltså det, Alla, vi har ju bara Basutbud, men jag tror vi har 14 kanaler Och sen finns det ju då Kan man ju hyra en film Man kan ladda ner Från nätet, det finns Netflix Och Via Plus och allt vad det heter Alltså det finns ju hur många val som helst Bara för att jag ska se en, ha en två timmar Över och vill titta på tv Backa hundra år så började de aldrig ens fundera på det. Liksom. backa 20 år eller 30 år så fanns det en eller två kanaler de välja på att titta på. Alltså, så det, det är det o. annorlunda är väldigt annorlunda oss. Det är inte bara att vi ser på. Det är vi ser på. Gud allt för allt församlingen. att församlingen. Vi har att. Vi gör det utifrån någon. Några grundsaker som, som, som och sånt och sånt och vi och sånt några vänner och sånt och sånt och vi är lite lite lite lite lite lite rätt lite lite lite lite lite lite lite lite är rätt? lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite lite vad det, det lite lite vad vilket är det har haft någon eh på morgonen att handlade. Nej men mig var far jag tror att har han låtit ta över en kom någon har på vård. Det där man ska köptes starkt som då då var en man så att man inte i jag gör det nästan samma Det är ju väldigt häftigt att gå igenom den där lilla lådan. man ska kunna lägga det här med det är samma andra sak. Om man ska kunna lägga det oss, det är samma andra man ska kunna lägga det det finns så många av oss som händer. Jag lever väldigt bra avgörande ute i honom och läser större liv. Ja, du är ute och läser din politik igenom. Vi har ju mycket tid, vi har nog ju mycket pengar, att göra det här allting som sådär är det en, en eh, otroligt Det är som man alltid handlar om på, på IGA på Portslöden, för den mannast, <skratt> är en massa. Det är en mann förlundligt lilla Det är så. Det är viktigt man måste. Och de här det är ju för att vi för det första har mycket att välja på. Vi är vana att få välja på saker och ting. Och då tror vi att vi kan välja fritt i alla sammanhang, vilket gör att vi är i grunden nu för tiden ganska otrogna. Vi, vi väljer utifrån våran individualism. för Vi är väldigt individuella vad jag tycker om, vad jag gillar, vad jag tycker att jag behöver. Sådär. vi är väldigt pragmatiska det betyder att man är, man tänker funktionellt. Alltså man, man man är materialister men det är inte grejerna i sig som är viktiga utan, alltså, utan saker som gör livet bekvämt och som gör att livet fungerar. Sånt väljer man i ganska hög utsträckning. Så man tittar på funktion. Man tittar på, kommer det här att hjälpa mig, gör det här livet med livet mer bekvämt? Och om man tror att det kan göra det, då kan man ju liksom satsa en tusen lapp extra på kaffebryggan, för man tycker att det, det kanske blir 0,7 procent godare kaffe med den här. Det gör livet lite bättre. Exempelvis eller om ja, man ja man väljer skor så man tittar på funktionen om det är praktiskt och allt möjligt sånt där. Och, ja. det, vi har lite olika saker som vi tittar på. Jag skulle köpa. Eh, jag har beställt nya skidor här. Alltså det är ju också en djungel. Det finns ju hur mycket som helst att välja på. Färger och priser och storlekar och längder och belag och. och. Så det, det är inget lätt liksom. <laughs> eh. Individualism. Pragmatism. Men, men det finns också något i det vi, där vi är nu som, som kanske är det mest oroväckande och det är att vi har en, en historielöshet. Alltså vi, min farfars far, Per-Oskar, han, alltså, han bodde på den här gården där hans pappa bodde innan honom och där hans pappa bodde innan honom i alla fall i, inom samma... Hektar Även om man, de bodde lite olika hus så här. Men, men det var samma plats, samma by Min Farfars farmor, hon gjorde en längre Resa i hela sitt liv, hon åkte till Umeå Det var en resa På 25 mil, tur och retur alltså, Det fanns en, en Historia, man visste Varför man fanns på den platsen Det var väldigt tydliga traditioner som styrde Hur man gjorde, hur man tänkte, hur man levde Och även tron Alltså för, för att det, det här har jag lärt mig av mina föräldrar. Jag har lärt mig att tro på Gud. Precis på samma sätt som jag har lärt mig att använda hammar och spik. Precis på samma sätt som jag har lärt mig att mjölka en ko. Alltså det, det följde med. För så här lever vi. Alltså en en eh, tradition men, men också en historia. Man hade den bibliska historien på plats. och Man visste liksom vad som, som hände. Det här har ju förändrats jättemycket- men jag är inte uppväxt i Luleå. Jag har hunnit bo i, i, i på många ställen. Skellefteå, Malmö, Stockholm. Rosvik, Florens och Norsjö. Och Röka och Gällivare. Och Mänsträsk i Västerbotten, en liten by och så här. Jag tror jag kan ha glömt att ställa alltså det, det är inte alls samma. Nu bor jag här, och nu lever jag här, nu vet jag vad jag finns och varför. Så att vi, vi gör val. Vi byter jobb, vi kan byta karriär, Man kan flytta till man, en annan plats. Så när jag har de olika orden, så är det ju liksom, inte bara eh, sexkväll, det är ju också väldigt tydligt att man, man byter barnen och sådant. Till och med sexkväll, lägeningen. Sådär, alltså en, en, det är reservationer ingen, ingen ingen som som med fast och tydligt för oss i, i det är lite så det är så här påverkar här på hur vi, det dess kring klining klining tro klining med familjen vill vi vi vi ger ju med läget på när jag läste häst så vill vi lära en det är det men när jag talar om magis så ska jag prata om det jag gillar. Det är jag tycker om. När jag, när jag väljer lite församling så väljer jag också hur jag blir bemöt. Hur jag blir träffad. Hur jag blir träffad. Vad du tycker om de lågåsmålsmålningarna. Vad jag tycker om redigerande. Sådär. Som ni alla har sagt så vill jag alla på om. Om många gånger på en annan Det tycker att allting är rätt. Eller att ha en inlisten som är all alltså, det lite av allt. Man kan här lägga in det i egna medel, men det är påverkat inte på samma sätt men, som mm. du tycker att bra, alltså, det är bra. Vi var vana att börja välja lite. När vi tittar på A, så är det en fråga om vi, det, vi blir oroliga vi är helt enkelt inte nåt gör som våra bor eller gjort. Vi är alltså inte på samma sätt förstås manning som sådana här för att lyckas. För att det– att för att för att för att för att för det för att för att för att för att det är för att för att städning och snöskottning och hålla efter och sjussa och hämta folk och, och, och så här. Och det var församlingsmöten och på församlingsmöten var alla involverade och man bestämde allt från färgen på gardinerna till vem som skulle komma och predika på sommarkonferensen och vars man skulle skicka pengar till mission och sådana här saker. Så alltså det var ett stort engagemang. Och man... Hade vanligen så i alla fall fortfarande i min barndom så hade man möte på lördagkväll och så söndag och ibland två möten på söndag. Ska byta mick. Så det var liksom en annan ett ett annat sätt att leva och vara. Och så är vi liksom här. Och nu, så där, där är saker och ting inte alls lika fast. Vi, vi får ju oerhört mycket mer impulser också hela tiden. För vi har, det finns gudstjänster på tv, det finns gudstjänster på nätet. Vi läser på twittrar och bloggar och eh, grejer och nyheter från hela världen på en gång. Som, som påverkar hur vi tänker och hur vi resonerar både om, om livet i stort men, men också om, om tron. Så, fast vi, vi fortfarande liksom, vi, Och det här kanske är våra utmaningar alltså Vi är äkta i våran tro vi vill, vi vill tjäna Gud Vi vill leva för Gud men, men vi väljer på ett annat sätt än man har gjort fram till nu Här i korskyrkan så kan man tydligt se att vi, vi väljer hemgruppen Före gudstjänsten ofta. Alltså vi, vi, jag, jag frågar hemgruppsledarna. Vi, vi är fler som möts varje vecka i hemgrupperna än på gudstjänsten. Och i, ibland är det upp alltså över 60 personer som möts varje vecka plus barn. Så, så det, är, det är mycket folk som, som träffas på det sättet. Och det är ett val vi gör. Vi tycker inte alls på samma sätt att det är kul att fixa och feja med fastigheten som, som min farfar och farmor tyckte. och städa och koka kaffe och fixa fika. Alltså min farmor hon, hon levde ju för att göra mjukaka och koka kaffe i kyrkan. Så det, det var ju hennes, hennes bidrag. Jag vet inte om det är så många av oss som, som känner på samma sätt. Att, att det är det som är det. just det här att baka och städa och fixa och greja. Sen har vi då, lever vi också i, i en värld som, som förändras med en pågående sekularisering. Och det är ju liksom en, en jätteutmaning om man tittar bara på Luleå. så jag menar, det är 70 det är ungefär 75 000 i kommunen och det är kanske 73 000 som inte går i kyrkan regelbundet. Så, så det är en, en stor utmaning att leva i, i det här. Och att våga blicka ut. Då. Samtidigt så har vi en, då en också en, en inre sekularisering i oss så där vi påverkas mer och mer också av tidsandan utan att vi riktigt märker det. Så när människor flytade, kristna människor flyttar in i Luleå och så, så kan man välja att komma med här i korskyrkan fast man inte har varit med i någon e tidigare. Men Karolin kan man gå in i och till och in alltså i korskyrkan som är en efs om Ja. Äh och jag säger att det här är en men har man anterar också att för 30 år sedan så tror jag inte att att någon som skulle göra så en sinnegård Det är att för 40 år sedan. det är någon som har här att vi tycker att vi tycker att vi tycker att vi tycker att vi vill ha några några några några några några några några os allt med samma det här. Ja ju i alla vissa bak och det är vi oss i den här tillanden. Och det, det, det finns inte enkelt att vi att det är någon som behöver ha Och så så att det är oss för Vi behöver inte oss, oss. Vi behöver inte vara alltså sådana som som de, som är och sånt. Och det är inte vi behöver att en sådan där och det är vi behöver ha en med en och så att vi behöver att en sådan där med en vi behöver att det är att, att vi behöver för att det är för att det är för att det är för att det är för att det är för att det är för att det är för att det är för att det är för det är för att det är för att det är att det är för att det är att det det är att det är för att det det är det för att det är att Nya människor, nyhet, med Jesus, med Jesus. de är de med, de är de med, de är de med nyheter om Länningsexus. De människor, de är de som inte går då så När de får upp ögonen för Jesus, så kommer de inte att välja att vara med i församling på samma sätt som du och jag har gjort. Utan de kommer att välja in sig på andra sätt. De kommer att göra kanske göra bra val, men de kanske väljer. Är saker som ser annorlunda ut än, än det vi är vana det vi förväntar oss. Dessutom så, så tror jag att för jag hör på både det jag läst på bloggar och när jag pratar med människor att det, det senaste halvåret året så, så har det börjat vara en, en större öppenhet för, för Jesus i Sverige. Det är fler människor som pratar om Jesus. Eh, det är flera församlingar i Sverige som har döpt fler människor än på många, många år. Det händer positiva saker på många, många ställen runt om i landet. Dessutom hade jag ett intressant samtal med en av mina kollegor här i veckan. Han är på inget sätt kristen. Men han sa, alltså vi, det, det är en intressant tid, det är jättemycket förändringar på gång i samhället. Han sa, jag tror att ni som, som är i kyrkan ni, ni kommer att ha en viktig roll här framöver. För människor kommer att behöva den här tryggheten som, som ni har. Jag vet inte exakt vad han har för bild av, av kyrkan och församlingen. Men han, han, han visste i alla fall att det är något som står för trygghet. Att det är något som, någonting som, som är värt att hålla fast i. Att det finns någon punkt att hålla sig i när, när det stormar. Nu ska jag komma till bibelorden som jag vill tal om, om här idag. Och Det här tror jag är något som vi behöver som, som Gud utmanar oss med som församling och det är från Matteus 9 Vi kan läsa först Matteus 9 vers 9-12 till till 13 Jesus gick vidare och fick se en man som hette Matteus sitta utanför tullhuset han sa till honom följ mig då steg Matteus upp och följde honom. När Jesus sen var gäst i hans hem kom många publikaner och synder och låg tillbords tillsammans med Jesus och hans lärjungar. Fariserna fick se det och frågade hans lärjungar Varför äter er mästare med publikaner och syndare? Jesus hörde det och sa Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Gå och lär er vad detta ord betyder. Jag vill säga barmhärtighet, inte offer. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Det första som Jesus säger här till Matteus det är följ mig. Följ mig. Och Matteus det står om honom att han då steg Matteus upp och följde honom. Alltså det det är en intressant alltså Jesus säger följ mig och han reser sig upp och följer. Alltså han, han behöver ingen lång förklaring Han behöver inte veta allt Han behöver inte få all kunskap Han, han frågar inte Vad kommer det här att leda till Han, han frågar inte vad, hur, hur påverkar det här mitt liv Han frågar inte vad kostar det Han frågar inte alla de här frågorna som, som i alla fall jag skulle vilja ha svar på Först Utan han reser sig upp och följer Och jag tror att Gud fortsätter Att kalla oss att följa Jesus. vi kan inte följa Jesus fysiskt som som Matteus gjorde förstås. Men, men vi kan följa Jesus. Och att följa någon alltså man kan ju följa någon på Twitter liksom så här. Jag följer ett antal personer på Twitter. Eh, det är därför Twitter är mera bibliskt än, än Facebook För på, på Twitter följer man På Facebook gillar man bara Så, så det, det Det är bättre att följa Så jag följer ett antal personer där. Och det som innebär att följa någon på Twitter Det är att jag, jag läser vad de skriver Och jag tar del av det de säger Och jag liksom går in i vissa länkar Och läser sånt som de har skrivit Så att jag Ja, ta till med det Att, att följa Jesus skulle, Han finns inte på Twitter för övrigt På riktigt i alla fall Vi kan läsa Vad han säger Vi kan följa vad han säger alltså, Vi kan dagligen följa Jesus Vi kan dagligen läsa och ta del av vad han säger Men det som är alltså, Speciellt det som är skillnaden mellan att följa någon på Twitter och att följa Jesus Är att Jesus också vill att vi ska göra Det han gör Alltså vi ska inte bara följa så här för att läsa och ta del av utan att vi också ska eh, Följa för att likna Följa på det sättet att vi gör som han säger Ungefär som om jag säger till Oscar, följ mig och skider. Alltså så, så betyder det att följ mig inte liksom på Twitter när jag åker skidor, utan följ mig till spåret och åk skidor med mig runt på Ormberget. Svettas med mig, bli anfodd tillsammans med mig och åk helst inte ifrån mig på upploppet. Så här när att vi att det är också ett, ett görande att vi hör och gör ett följande men det är också att, att se och göra. Matteus han kunde vara med fysiskt han kunde höra han kunde göra han kunde se vad Jesus gjorde och han kunde göra. Och hur kan man se vad Jesus gör? Ja Vi kan ju liksom försöka se bilderna framför oss vad han vad han gör i ordet. Men vi kan ju också få, faktiskt i alla fall se resultaten Av det Jesus gör idag också. Så vi kan se hur hur Gud Rädda människor Vi kan se Att när vi, när vi Gör det Bibeln säger att vi gör Vi kan se på resultaten Vi kan se på frukten av det Och förstå att men här är Gud med Och här, här verkar Gud Vi kan Se vad Gud gör I församlingen Vad Gud gör i människors liv Och så kan vi göra Vi kan se vad andra människor gör där Gud gör saker i deras liv och vi kan ta efter och göra på samma sätt och framförallt kan vi då se vad Jesus gör i Bibeln och göra det Jesus som Jesus gjorde och det Jesus lärde lärdjungarna att göra i romabrevet 12 i och första två verserna så står det så förmaner jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Är andliga Guds tjänst. Och anpassar inte efter den här världen. Utan låter förvandlas inom sinnets förnyelse. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt. Och som behagar honom. Och jag tror att det här med att följa Jesus. Är något som är viktigt i den här tiden. Att vi talar om lärjungaskap. Att vi talar om efterföljelse. För... för <t> Det, det Matteus gör är att han kliver upp och följer utan att ha all utbildning och undervisning och så här. Det Paulus skriver om i Romabrevet är att frambär er själva som ett levande och heligt offer. Och Sen kommer det här med sinnets förnyelse. Men vi vill ofta tänka tvärtom, vi vill ofta tänka att jag, jag vill förstå allting först, jag vill ha koll på alla detaljerna först. Jag vill veta att det fungerar och hur det fungerar. Och sen gör göra mitt val. Sen följer jag Jesus. Men Jesus han utmanar oss att, att följa. Och sen när vi följer och gör så kan vi lära oss att förstå. Och så kan alla tankarna komma efteråt. För att vi lär oss någonting när vi ser vad Gud gör. Ett exempel skulle kunna vara givande. Att vi läser i Bibeln, Jesus säger, Jesus ska du få. Det, då kan, ja, det är en dagens Twitter från Jesus som man säger så. Då. Jesus ska du få. Ja, men, då kan jag ju ta emot det på det sättet. Ja, men vilken god tanke. Det är en bra tanke att ge, så ska jag få. Var generös är ju bra. Och så kan jag, liksom, jag kan till och med retweeta det så här. Jag kan säga att har du hört att Bibeln säger ge så skulle du få. Ja, men det är jättebra. Men, men det, är inte, det, är inte, det är inte tillräckligt. Utan det, är, det är ju faktiskt när jag börjar praktisera det. Men, men jag kan ju aldrig veta att det fungerar förrän jag har gjort det. Alltså jag måste ju ge. Jag måste bli en givare, jag måste liksom. Ändra mitt beteende För att också få se Frukten av, av Det Jesus säger Det här är ett exempel men man kunna, Du kan sätta in bön där Du kan sätta in att Berätta om Jesus för andra Du kan sätta in en, en mängd Olika saker som Jesus säger Förlåt Så ska också ni bli förlåtna Exempelvis Så jättemånga sådana här saker Ja, men så länge det bara är goda tankar för oss så är det goda tankar. Men, men när det påverkar vårt beteende så vi börjar bete oss annorlunda. Det är då vi verkligen följer. Och det är då också våra tankar börjar förändras. För när jag ger, när jag kan se tillbaka på ett, ett liv där jag regelbundet har gett pengar både till församling, till mission och till behövande på olika sätt och kan se att ja, men Gud har tagit hand om mig, välsignat mig och använt mina pengar som jag har gett till väldigt bra saker så, så händer det ju något med mitt tänkande alltså då, då blir det ju självklart för mig att fortsätta för jag har redan börjat följa Jesus så det, det är självklart för mig att fortsätta att följa Jesus och är det är inte bara en god tanke utan då har mitt liv, både mitt beteende och mina tankar förändrats. Så att jag är mer lik Jesus. Det som det här fortsätter med är att Jesus leder Matteus hem till hans hem. Det är intressant. Och där finns alla hans vänner som är publikaner och syndare. Alltså precis en sån som Matteus var. Vi skulle nog säga att han fortfarande är vilket Jesus också säger i 10 och 3 när han kallar ihop de här som eller apostlarna så står de Matteus, publikanen. Alltså han, han har bestämt sig för att följa Jesus men hans identitet, hans personlighet kanske inte förändrat särskilt mycket på en gång. Men första steget i att följa Jesus det är att Jesus bjuder hem sig till honom på party och där är hans vänner som är syndare och Republikaner, och då får Fariséerna, alltså de religiösa ledarna, säger det och frågar varför äter er mästare med de här människorna? Och Jesus säger det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. och Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga utan syndare. Alltså det, det är De människor som Jesus har kommit, alltså Jesus har kommit för oss allihop. Men de, de människor i Lula som Jesus är mest intresserad av, det är de 73 000 som, som inte går i kyrkan varje söndag, om man nu ska tänka, alltså tro på den här bibelversen Det, det är de han, han, alltså han älskar oss som hans barn och han, jag tror att de är helt eh, fantastiskt glad över att vi tillber honom och följer honom så här. Men hans hjärta, hans uppdrag, det är syndarna. Hans hjärta är på, på Skybar i nya Clarion-hotellet på, på fredag och lördag kvällarna. Det är jag övertygad om. Hans, hans hjärta är det, där de människorna är som inte känner honom än. Och det, det är det han säger här. Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Och under förstått så säger han att ja, men det är jag som är läkaren. Jag har någonting som de här människorna behöver. Det är därför som jag är här Och det här är liksom det, det, det första som han lär Matteus alltså, Följ mig Och så är det här han, det, det allra första han får höra om. De här vännerna som du har omkring dig Som, som är Samhällets pack På många sätt Det är de som jag har kommit för Och Vi behöver utmanas av Den tanken att alltså, De människor som vi möter till vardags Som eh, som svär och super och slåss och, och skiljer sig och allt vad de håller på med. Det är dom Jesus kallar oss till. Följ mig hit. Alltså, så det vill säga att vi är redan där. Jesus vill ha oss på många sätt. Rent fysiskt. Men vi behöver också få våra hjärtan dit. Så att, så att vi förstår att men, vi, jag är där för att Jesus vill möta de här människorna. Jesus vill bota dem från någonting. Jesus vill hjälpa dem med någonting. Jesus vill att de ska få tag i det jag har fått tag i. Bara en tankespår som jag hade som inte är något som jag tänker predika. Men, men när, när friska människor äter medicin då kallar man det för missbruk. Eller hur? Är det så att vi som är kristna Om vi håller Jesus bara för oss själva Att, att det blir en form av missbruk Alltså att, att vi faktiskt behöver Ge Jesus till andra människor För att han Han är inte bara för mig Utan han är, Han fungerar Om man nu får säga så Som han hade tänkt fungera När vi delar honom med andra människor när vi ger honom till andra den här medicinen har hjälpt mig du ser ut att behöva den <går> bättre än jag, eller i alla fall lika bra som jag, så jag delar den med dig jag delar det här livet med dig så Jesus är läkaren han vill göra de sjuka friska han har kommit för att ge liv, ha liv i överflöd han har dött på korset för våra synder för vår frälsning rättfärdighet, frihet, upprättelse och, och alla de här sakerna som vi behöver alltså han har gjort det som du och jag behöver för att ha frid med Gud för att ha en relation med Gud för att vi också ska må bra för att vi ska kunna få ha det bra ställt med Gud i våra relationer och i vårt liv Så för Jesus har gjort det på korset han, han vill vara goda nyheter förstås för oss. Men han vill också att, vi ska få vara, att han ska få vara goda nyheter för andra genom oss. Att vi delar med oss av det. Att vi delar med oss av Jesus. Den, det tredje som jag vill säga det är det som följer på här. Och det är ju. Det står så här. sedan kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade varför fastar inte dina lärjungar när både vi och fariseerna fastar. Jesus svarade dem inte kan väl brudgummens vänner sörja så länge brudgummen är hos dem. Det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem och då ska de fasta. Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel i så fall skulle den påsatta lappen riva bort ännu mer från manteln och revan blir värre. Inte heller slår man nytt vin i gamla skinsäckar. Om man gör det sprängs säckarna och vinet rinner ut och säckarna förstörs. När I nytt vin häller man i nya säckar så att både vin och säckar bevaras. Det är två bilder som är i princip obegripliga för oss. För det första så är det inte många av oss som lappar kläder längre. Det är ju det ena. För det andra så, alltså vi har inte odlat vin i Norrbotten i någon större omfattning, kan man väl säga. Så det här är lite svårt för oss att förstå. Men, men betydelsen är, du sätter en bit okrymt tyg på en bit gammalt tyg. Så när du tvättar så krymper den där biten. Men det andra har redan krympt färdigt, vilket gör att du sliter det sönder tyget. Det här nya vinet, vin jäser som bekant. Om man har en gammal torr skinnsäck och häller i vin som jäser så växer ju vinet när det jäser och så sprängs säcken. säcken. Det är en ny fräsch som är elastisk så att den hänger med ungefär som en plastdunk liksom, som kan svälja litegrann. Så att vinet inte sprängs eller spricker. Då, då, då pratar jag. Om, om det, alltså han, han refererar till det som just har hänt Han, han, han, han talar om nytt vin en ny, Någonting som är nytt så Nytt liv För de här människorna Som är publikaner och syndare och att, han säger Det här nya vinet Det jag gör i de här människorna Kan vi inte stoppa in i, i gamla former för då är det risk att de gamla formerna sprängs. Och det är också risk att det här nya livet bara rinner ut på marken. Nej, det här, det här nya som, som jag gör det behöver ta nya former. Självklart så refererar han ju till eh, den religiösa eh, alltså det, det religiösa livet på den här tiden. Men jag tror att samma sak alltså fort, fortsätter att vara överförbart i våran tid. Att, alltså det nya som, som Gud gör när Gud gör något nytt en ny grupp människor så, så går det inte per automatik att stoppa in dig i det gamla. Alltså om man skulle stoppa in mig i en församling som, som levde och fungerade som på min farfars farstid eller ännu mer om, om eh, min kompis på jobbet skulle ta emot Jesus och jag skulle stoppa in honom i min församling som fungerade som på min farfarstids så skulle det bli problem för alla inblandade. Kanske också i min församling eller i min pappas församling. Kanske till och med här. Jag vet inte. Jag hoppas inte det. Men, men, men vi får vara beredda att, att det finns alltså, det nya livet är någonting som gäsar. Som har liv, som har kraft som, som rör om Och om inte vi är liksom Elastiska så, så är det svårt För oss att ta emot Det, det nya Och vi, det, Så det, det som behöver vara Våran bön är ju att vi får vara så elastiska Att vi kan ta emot det som är nytt Men, men kanske framförallt också Att vi behöver, vi behöver, behöver Kunna ge utrymme För, för nya Skinsäckar så vi kanske behöver nya hemgrupper för de, alltså när vi når nya människor. Vi kanske behöver nya sätt att göra saker och ting när det kommer in nya människor. Att vi skapar en beredskap för det. Så att det nya livet också kan få ta plats och växa. Jag ska gå mot avslutningen här. Det finns en hel del andra intressanta saker om man vill gå djupare i det här. Men själva utmaningen i det här, det är ju först är det ju det här kallelsen, följ mig. Så många av oss har redan bestämt oss för att följa Jesus, men så här i början på ett nytt år så att det kan vara bra att tänka igenom vad betyder det för mig att följa Jesus 2014. Vad utmanar Jesus mig? Vad säger, alltså, vad säger han som, som han vill att jag ska göra? Är det ytterligare saker som, som jag behöver ta tag i? Som, som jag läser i ordet? Som, jag, som, som jag, han försöker säga till mig? Som han twittrar varje dag när jag liksom försöker följa honom? Vad, vad säger han till mig? Det andra är när jag tänker och när jag ber Vilka människor påminner Jesus mig om? Vilka finns där i mina tankar som Jesus kommer tillbaka och säger De här behöver du be för, de här behöver du sträcka ut dig till De här kanske du behöver bjuda hem på fest De här kanske du behöver dela Jesus med på något sätt Vilka är de? Och så självklart be för dem då. Be om mod för dig själv att, att våga säga någonting. Att våga dela med dig. Vi behöver också be för församlingen att vi får vara nya vinsäckar. Eller att vi kan starta nya hemgrupper. Att vi också får vara sådana såna här vinsäckar som, som kan ta emot nytt liv. Och jag tror att, alltså, eller inte bara tror jag, är ganska övertygad om när jag ställer frågor till ledarna och när jag ser vad som händer i församlingen att vi behöver komma igång med ett eller en par nya grupper i år. För att det finns människor som, som vi är på väg att nå. Många av våra grupper är rätt stora så att om det kommer nytt folk så är det svårt att få plats i våran soffa med väldigt många fler i alla fall. Så alltså, vi behöver tänka hur, hur Kommer vi vidare? Hur, hur kan det bli fler grupper för nya människor? då behöver vi be Gud, visa oss. Gud hjälp oss, kalla människor, led människor, plocka fram ledare till det här och så vidare. Det jag tror Jesus säger till oss för 2014 det är ju att vi måste fortsätta att vända blicken utåt. Alltså vi, vi behöver ha en blick på skörden Kapitlet Matteus 9 avslutas med att Jesus Säger att de ska be om Arbetare till körden För att människor behöver Jesus De är illa och medfarna som får Utan hede Och att det också får bli något som får Prägla oss Att vi vågar se människorna Att vi vågar se de här 73 000 Och att vi vågar be Jesus som arbetare så vi vågar be om människor som, som som går och som delar med sig av av tron på Jesus till andra. Det här behöver inte vara liksom högt och jobbigt eller väldigt ansträngande utan jag tror att vi faktiskt det, det starkaste som, som vi kan ha som som min arbetskamrat pratade om han, han sa ja men den tryggheten man skulle kunna tala om om friden. Alltså det vi har som, som betyder så mycket för oss Jag menar att jag menar vi kan ha frid i, den, i en situation där andra är oroliga Att jag kan vara trygg i en situation där andra är otrygga Det är ju evangelium Men vi behöver kunna sätta ord på det och dela det med andra Så jag tror att vi är kallade att följa Jesus Vi är kallade att vara en del i det han gör i den här tiden jag tror att vi kommer att få se människor komma till tro det här året. Jag tror att vi kommer att få se en del spännande saker hända och ske. Både i gudstjänsterna men kanske framförallt i hemgrupperna. Och Vi behöver jobba i den riktningen. Jag tror att vi kommer att få se en tid när, när det är öppet för evangeliet. En öppenhet för, för Gud att verka. Vi kanske märker det mest i att människor är hungriga efter Jesus vi kanske inte ska använda ordet väckelse på det sättet att liksom vi upplever väldigt spännande och häftiga saker i, i gudstjänsten och det kan vara en, en del av det, men, men jag tror att det, huvudpunkten ligger på det här med skörden att Jesus vill nå människor han har kommit för att Kalla, rätt, kalla syndare är inte rättfärdiga. Och vi får vara en del i det som Guds församling. Så om det är något vi ska hålla oss till, alltså något som vi behöver vara trogna i en otrogen tid, så är det framförallt Jesus som Gud, Jesus som person, den han är. Hålla fast vid honom och, och följa honom. Då kommer vi att ha något som håller att hålla tag i också när världen förändras snabbt. Amen. är vi tackar dig för att du är stor och god. Jesus vi tackar dig för att du är en Gud som är värd att följa. Vi ber att du ska hjälpa oss som församling att tillsammans följa dig. Hjälp oss att hjälpa varann i efterföljelsen. Vi ber att du ska fortsätt att tala till oss. Vi ber att du ska tydligt tala till oss vad du utmanar oss, vad du vill att vi ska göra så att vi också får se hur våra liv bär frukt. Hur vi får vara till välsignelse i vår familj och för andra människor som vi har omkring oss. Jesus hjälp oss att göra kloka val utifrån vad du säger, utifrån hur du leder. Hjälp oss att inte bara välja det vi tycker är bekvämt eller känns bra eller så där, utan hjälp oss att förstå Våran plats i din stora berättelse Hjälp oss att förstå vad du har tänkt Med oss i korskyrkan Hjälp oss att vara en, en Församling I en otrogen tid Jag ber att vi ska kunna få vara en, en, Ett ljus på berget En riktpunkt för, för människor som, som Är osäkra på vägen framåt Jag ber att du ska vara, vara tydlig Som vägen, sanningen Och livet i vår församling här är så namn. Amen.